Niin tapahtui eräänä sapattina, että hän kulki viljavainioiden halki, ja hänen opetuslapsensa katkoivat tähkäpäitä, hiersivät niitä käsissään ja söivät. Silloin muutamat fariseuksista sanoivat, miksi teette, mitä ei ole lupa tehdä sapattina? Mutta Jeesus vastasi heille ja sanoi, ettekö ole lukeneet, mitä David teki? kun hänen ja hänen seuralaistensa oli nälkä. Kuinka hän meni Jumalan huoneeseen, otti näkyneivät ja söi ja antoi seuralaisilleenkin, vaikkei niitä ollut lupa syödä muiden kuin ainoastaan pappien. Ja hän sanoi heille, ihmisen poika on sapatin herra. Ja toisena sapattina hän meni synagogaan ja opetti, ja siellä oli mies, jonka oikea käsi oli kuivettunut. Ja keksiäkseen jotakin, mistä häntä syyttäisivät, kirjan oppineet ja fariseukset pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän sapattina. Mutta hän tiesi heidän ajatuksensa ja sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, nouse ja astu esille. Ja hän nousi ja astui esille. Niin Jeesus sanoi heille, minä kysyn teiltä, kumpi on luvallista sapattina, hyvääkö tehdä vai tehdä pahaa, pelastaako henki vai hukuttaa? Ja hän katsoi ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoi miehelle, ojenna kätesi, mies teki niin. Ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Mutta he vimmastuivat kovin ja puhelivat keskenään, mitä heidän olisi tehtävä Jeesukselle. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan, ja hän oli siellä kaiken yötä rukoillen Jumalaa. Ja päivän tuntua hän kutsui tykönsä opetuslapsensa ja valitsi heistä kaksitoista, joille hän myös antoi apostolin nimen. Simonin, jolle hän myös antoi nimen Pietari ja Andreaan, hänen veljensä ja Jaakobin ja Johanneksen ja Filippuksen ja Bartolomeuksen ja Matteuksen ja Tuomaan ja Jaakobin, Alfeuksen pojan ja Simonin. Jota kutsuttiin kiivailijaksi, ja Juudan Jaakobin pojan, sekä Juudas Iskariotin, josta tuli kavaltaja. Ja hän astui alas heidän kanssaan ja seisahtui lakealle paikalle, ja siellä oli suuri joukko hänen opetuslapsiaan ja paljon kansaa kaikesta Juudeasta ja Jerusalemista ja Tyyron ja Siidonin rantamaasta. Nämä olivat saapuneet kuulemaan häntä ja parantuakseen taudeistansa. Ja myös ne, jotka olivat saastaisten henkien vaivaamia, tulivat terveiksi. Ja kaikki kansa tahtoi päästä koskettamaan häntä, koska hänestä lähti voima, joka paransi kaikki. Ja hän nosti silmänsä opetuslastensa puoleen ja sanoi, autuaita olette te. Köyhät, sillä teidän on Jumalan valtakunta. Autuaita te, jotka nyt isoatte, sillä teidät ravitaan. Autuaita te, jotka nyt itkette, sillä te saatte nauraa. Autuaita olette te, kun ihmiset vihaavat teitä, ja erottavat teidät yhteydestään, ja herjaavat teitä, ja pyyhkivät pois teidän nimenne. Ikään kuin jonkin pahan, ihmisen pojan tähden. Iloitkaa sinä päivänä, riemuun ratketkaa, sillä katso, teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. Mutta voi teitä, te rikkaat, sillä te olette jo saaneet lohdutuksenne. Voi teitä, jotka nyt olette kylläiset, sillä teidän on oleva nälkä. Voi teitä, jotka nyt nauratte, sillä te saatte murehtia ja itkeä. Voi teitä, kun kaikki ihmiset puhuvat teistä hyvää, sillä niin tekivät heidän isänsä väärille profeetoille. Mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisianne, tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat, Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Jos joku lyö sinua poskelle, tarjoa hänelle toinenkin. Ja jos joku ottaa sinulta vaipan, älä kiellä häneltä ihokastasikaan. Anna jokaiselle, joka sinulta anoo, äläkä vaadi takaisin siltä, joka ottaa sinun omaasi. Ja niin kuin te tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää tekin heille. Ja jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mitä kiitosta teille siitä tulee? Rakastavathan syntisetkin niitä, jotka heitä rakastavat. Ja jos teette hyvää niille, jotka tekevät teille hyvää, mitä kiitosta teille siitä tulee? Niinhän syntisetkin tekevät. Ja jos te lainaatte niille, joilta toivotte saavanne takaisin, mitä kiitosta teille siitä tulee. Syntisetkin lainaavat syntisille saadakseen saman verran takaisin. Vaan rakastakaa vihollisianne ja tehkää hyvää ja lainatkaa, toivomatta saavanne mitään takaisin, niin teidän palkkanne on oleva suuri ja te tulette korkeimman lapsiksi, sillä hän on hyvä Kiittämättömille ja pahoille. Olkaa armahtavaiset, niin kuin teidän isänne on armahtavainen. Älkääkä tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkääkä kadotustuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, pudistettu ja kukkurainen, annetaan teidän helmaanne. Sillä millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Hän sanoi heille myös vertauksen. Eihän sokea voi taluttaa sokea, eivätkö molemmat lankea kuoppaan. Ei ole opetuslapsi opettajansa parempi, täysin oppineena jokainen on oleva niin kuin hänen opettajansa. Kuinka näet rikan, joka on veljesi silmässä, mutta et huomaa malkaa omassa silmässäsi? Kuinka saatat sanoa veljellesi, veljeni, annas, minä otan pois rikan, joka on silmässäsi? Sinä, joka et näe malkaa omassa silmässäsi, sinä ulkokullattu, ota ensin malka omasta silmästäsi, sitten sinä näet ottaa pois rikan, joka on veljesi silmässä. Sillä ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän. Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästään, eihän viikunoita koota orjan tappuroista eikä viinirypäleitä korjata orjan ruusupensaasta. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta, esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa, sillä suu puhuu sydämen kyllyydestä. Miksi te huudatte minulle, Herra herra? Ettekä tee, mitä minä sanon. Jokainen, joka tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle, kun sitten tulva tuli. Syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle, ja virta syöksähti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri.